Пароль, коли ви виїхали з Києва. Відповідь у середу. Як потрапив у маршагенти? Це довга історія, пане офіцер. Та ви й не повірите. Ну, тут я повідомив нові деталі. Я Гордієнко. Родом із Кіровограда. Українець. Працював при німцях з секретарем. В українській поліції. Не встиг евакуюватися із вермахтом. Перед приходом червоних роздобув чисті документи. Перебрався в сусідній район. там з'явився у військомат. Мобілізували. Направили в спеціальну частину в Житомир. Звідти у Тернопіль. Із Тернополя на літаку закинули в тил, що і входило в мої плани». Чим далі від ГПУшників, тим краще. Чому не зізнався у цьому відразу? А хто повірив би? І я не вірю. Як вам завгодно. Тепер уже однаково. Нові питання, нові пастки. Де приземлився? З ким? Прізвище? Швидше. Я знову своє... Скинутий один. Приземлився у лісі західніше Псари. Два дні просидів я в одиночці катовіцького гестапо. Вранці 23 серпня мене знову привели до знайомого слідчого. Той звів на мене очі, заговорив уривчисто сердито. Фройлайн Віра стипнулась, почала вистрілювати фразу за фразою. Я дізнався, що її охоче навіть особисто розстріляв би мене. Хай на тому світі розбираються, яка у марш-агента душа – червона, біла чи коричнева. Але наказ є наказ, і на превеликий його жаль, мене зараз відправлять у Краків. А втім, у краківському гестапо жартувати не люблять, і він радить це добре затямити». Після такого напутнього слова мене поголили, підстригли, посадили у чорну машину. Зустріч із містом. Шурхотять шини. Сиджу з обох боків затиснутий мовчазними молодчиками. Руки скуті стальною браслеткою. Що чекає мене у Кракові? Знову і знову у думці обходжу його вулиці, площі. В сотий раз заглядаю на тандету. Бачу ринок з усіма навколишніми вуличками і провулками. Сукенні університет, міська бібліотека, Маріадський костюл. Таємничий Вавель, замок перших польських королів Тепер резиденція оберката Польщі, генерал-губернатора Франка. Мені здається, я міг би обійти ці місця із заплющеними очима, хоча ніколи не бував у Кракові. І тут мушу зробити відступ. Хай пробачить мені читач можливі відхилення, які порушать стрункість розповіді. Без них не обійтися, бо пишу невигаданий твір з продуманою композицією, а повість свого життя, а будь-яке життя невкочена пряма дорога. Ось і тепер, десь на півдорозі, залишаю моїх ангелів-охоронців, щоб розповісти про людину, яку я згадував, наближаючись у гестапівській машині до Кракова, і перед якою Мені тоді було особливо совісно. Справжнє його прізвище я узнав порівняно недавно. А в школі нашого вчителя звали Василем Степановичем. Коли настав час мені вибирати конспіративне ім'я, я теж став Василем Степановичем. Таке велике було моє бажання хоч чимось скидатись на свого вчителя. Отже, я Михайлов Василь Степанович, або просто капітан Михайлов. Під цим прізвищем мене знали бійці розвідгрупи